Kantari bat, lapurtara dugu hemen, eta eneko labegerri gurekin izanen his, bo, toko hartzen algituk, eh? Bo, oh, oh, oh, <laughs> eta mileska komitari erantzunik? Erez, mileska hartzera erantzunik. Asteuntan, haipatuko diau, bo, idea azken lana, mentoaz, balio di, koho itaraztea batzu edi, ez teateraren zaharra izala, baina gazte batzuk ez baitute ezagutzen idei ibilbidea mentoaz, Michel labegerri izanaren semea izala, beraz, Eja aldi hau ideauzaro guzian musika entzundukara itsena. Ah, Gehienik, ba geienik eta hasinu kantatzen ezaketa 16 urteetan ogitzenuk Itzamendi talarralden kiki-kiaka diska grabatua izan tsian. Okay. Bai eta hor gitarrak aitekin albesela ginean untzaio iten moana, bo, mo ebentz asiniena askizela eta orogasi nian ta itsamendik e, inautek deituke umat ez kantaldi batea joiteko berekin bestaldeat Eta hola sinian bez aitak eakatsaukan e, e, gitara jotzen bai bon chan chan gauz handik iten gitarraekin enegisa eh Me, bon leen bon, bai, berak ke yo piano ta joitentzean ta gitarra erabilizian bai ikasitzen piskata bere kantian molda seco ta grabatzeko. Ideitzak begiratzen dira beti um, erriari txikimendua libertate zerbait, beti bada mesu askar bat gibidean, eh? hori importanta izan duk beti, eta poesia ere berdemoran. Bai, enetako hori duk, uh, tekat bon, idu izan zentzatak abertzale sortu nizela, zerzean abertzale enetako zean gure uh, herria maitatzea eta gain-gainetik. Egia duk egia etxean beti hizkuntzari uh, buruz. Entzun diat beti eh, izkuntza, salbatu behar zela, utaua, ta, landu, eta bon. Eta aitaren ingurian helduzien jende horienik, amabi, ah, amairu, amalau orten entelaik, zitian beti eskorari buruz, lotiak gero politika sartu du meki meki, baina astapenian horrizean gehiago, kultura. Eta gero jintzitian ieslariak, uh, lehen madariak eta hoiek lehen esariak, Eta beraz, bon, herria bai, hori duk. Egia eta bera mediku izanez, eh, ikasiteat eh, gauza frango hori beti gizon, eh, bat zean, eh, mimil ginean, kanbon gizon bat, bishka tristia, eta eratzen tian frango, eta negian beti pompiren, pompirek bat zizkitean denburan eh, palto, laguzko, paktolo, digazut, da negu usia horrekin bat zentzean. Eta atxe berdin bide bazterian atxean, zazpiz orziontan, errestan oh, eskuinta ezkerri bilgi. Ekartzen zian etxeat eta salda maitentzakoan, goekin afeiten zian. Eta horiako gauza batzuna beti e, zaututiat nik Hori, baduk herriaren maita hori eta sozial mailan ere hori gauza batzu. Mm -hmm. Horrek egindik pixka bat lotura hori ez eta normalki medikoak etziren baitez pada eh, eh, impikatzen eh, politikoki edo eh, sozialki batzu bai, pentsu diat. Baina hori izan benalaudi berri bat nahi baduk. Gero jartzen ditu, gemeki-meki beste politikeroak bezala bidehortan. bana astapenean nahi baduk, irautzale zitean bizka bat. Behen buria ezker ikusten zitien, eta egia duk, kanboko errian, burugesea ondi bat bat batzian, beste erri bezala, eta bon, gazte horiek etortzentuk, eta sozial mailan, lan gehio egiten. Bon, irautzen bizka bat, inarrozen ditu bizka bat erria. Gazte diberria, eh? Gugira esko Ordi duk, ordi duk, zinez ordi duk. Eta ordean emekie emekie hasi zide bidea egiten, e, nola hasi intzan ordean estradetan digaiten intzan deia edo statusokoan adizinezten, nola pasatu zian? E, bo nik etxian biztan da etxian aita ikustenean eta bo nik hasi nian piskaten egitarra. Asi nidean e, behaz, eni hau eta lagaldek deituik. Joan indian e, usur bilen edo nun behit lehen, lehen kantaldia eta hola heiek ilani bilinuk uh, usu, uh, kantaldi bat zutelaik eta e, libros iraineko eta alein joiten nintzen Eta hola sin indian Beraz lehen kantaldean debekoak eta ezagutu dituk? Ba, bai hori ezautu ditu bai, uh, behar gintian kantiak igurri lista, hori dean, nik xarramelan akzenean eta xarramelako kantun zaharrak ezakzen eta uh, guarda zibilak onakzen zian Eta, bon, kantaldiak egitean edo errefusatzen bazutan. zutan. mugaren pasatzea eta horire beti... Nik ez problema haundirik ukan, bon, memento hortan. Zaten, bo, ahatxetaino egitean egitean, bon, muga beti pasatu diau. <laughs> gero, etxamendikin eta sinintzalaik gero, gertatu zian eskoleriko helizetan, gose greba bat. bat. Hileen ieslariak hi bota zizkiteen, frantzian, urru unesko alergitik endo zizkiteen, eta gazte batzu, uh, Baionako katedralian, eta Dona Pelouko Elizan zeurik, eta uste beste batean bat zirela, jendeak gozekre ban eta nik hor mesortzi urte, utzi hor war, hor toordu yako kanak per eta joiten nian hei nekostat eta hori da ziginean aitak ikusi izan sofresitian nindian sekulan menturatu idazten beraz uh, parixen ta madrilen lehen n lehen kanti hori izan duk aitak uh, itsak itazi zitzan eta nik musikatu nian Eta nahi eta izan zen hau. Vala, hori du, Parisenta uh, Madri Eta Egin duzien diskan agerzen dira, tipi bat egin duzien aldi guziz. Bai, nahi eginean, biskabat, bon, liburiak bat dituk, gude historiari buruz, nola goizik asin nintzen eta kantu horiek beti uh, gertakari edi lotia ziren, gude herriaren gertakari inginean, bon, hau espikatuko dugu kantu hau, Hola, eh, gero baduku usurbil lehen ieslaria, eh, miarritzen bat basko espanyol delakoek. Bomba bat otoaz bian emantzakoten goiz batez, eta hori duk lehen ieslaria uh, iparaldean hila. Eda hilia. Eta gero urte kasik berian txomin tarramuntxo. Hortako eta gazte hoiek oartu nuken ekin musikan gazte hoiek, Uh, antzia ziustela edo sekoran ezikasi ikasi gauzoiek eta nahizi izkitean eta bai, e e e sehetasunak e behaz e dizka horretan ez hartzia eta bizka bat lik buru... ez diat, e espantua gabe, baina historio, historio bat, gure historioa, erriaren istorioa bezala egin diak bizka bat dizka hori gure bilbidearen araberan. Mm -hmm. Ondoko koniketan bizten dena ipatuko duguna, bentoaz hasiko gituko horrean, unekin justu or, orkestu dukan Parisen eta Madriden, unek baitu ere diska diskaidekitzen, eh? simbolikoki hau manduzi lehen lehenik. Bai, itekotz. Nun bitik behar zela hasi, horrean hasi gituk, uh, lehen, kantutik, eta gaur musika mailan uztediat musikaliek zigarriko uh, lana egindutela, izi garri modernoa bilakatu dela. Ara, hau esagutzen utenek eta eh? kantatzen da, eh? kantu hau ono. Mentuas jakin gabe la bigherritia rik dutela egina. Etor hor ba, be ris fresh catou si bechte dou nuvateman da cosier. Bai, eta bon, melodia gausaperaduk bana inguran tresnen tresnak, ikusiko eh, du modernago dituko. <hazurra> Dir allo per Dio Che squanto una per saleati Ti ghe crash dio Txeme honberenak, zaizkote ondartu. Ez zuten hartu puñalik, ez eta ere bombarik. Ez zuten armabde harrik, goxeaz besterik. Goxeaz besterik. Giztagon munduan autatu dute gozean, alaien zatu kaiteko libertadea. Eskaliko elizetan justizia eskaleak, alaien zata moda. bai zuten biek vinkatu, euskaxe meho bere nahi, zaizkote ondartu. Ez zuten hartu buñalik, ez eta ere bombarik, ez zuten arma beharrik, goxeaz bestek, has me sterik ga luz se luz e arena ora impadatorraskena estralan Eta zimeo berenak Zaiskote ondartu Ez zuten hartu puinalik Ez eta ere bombarik Ez zuten armabeharrik Gosheaz besterik Ez zuten hartu puinalik Ez eta ere Ez zutenar dejarrik do xeaz besteri Do xeaz besteri Do xeaz besteri.